Már nem nekem van korsága, már nem a korsága. Megmaradnak a lányok egyébként? Nem. Jó, oké. Okay. Remények, Mike is megmarad, úgyhogy mindenki megmarad. Ez nagyon jó. Folytatni fogjuk az apostolok cselekedeteit. És nagyon érdekes történet van, máma, ma akarom mondani, mert hogy általában az van, hogy van valami nagy téma, hogy valami fő központi üzenet. És ma is van egyfajta központi üzenet, de, de sokkal inkább egy, egy, egy központi figura, István a mai tanításnak a, a, az első és az egyetlen Pisti a Bibliában. Ö, ő egy ilyen központi, tehát az ő életét fogjuk megnézni, vagy hát az életének a végét. És azt van, azt hiszem, Jakab írja, hogy amikor meghalnak a vényeitek, akkor nézzétek meg az életüket. És Jakab, Jakab, talán, Jakab. Jakab. Uh, vicces, én tanítom, a legkevésbé is bibliát, de nem vagy. Uh, szóval, hogy, hogy, uh, hogy nagyon jó lehetőség megnézni egy olyan embernek a, az életét, akinek látjuk a szolgálatát elég jó dokumentáltan. Legutóbb már megnéztük, ugye, hogy ki lett választ hogy az asztalok körüli szolgálatra, uh, vagyis hogy pincér legyen a gyülekezeten belül. Hétköznapi dolgokra kell itt gondolni. Tehát olyan, a ide mondjuk mondjuk, olyan, mint nálunk a nyitós ember, meg a takarítós ember. Tehát, hogy ide jön, és akkor máma életem amit kettő, de a az már nem sikerült, na mindegy. Szóval, hogy, hogy egy olyan ember, aki így a praktikus dolgokban vesz részt. Tehát jön, kapcsolja a villanyt, rendezi a székeket, tekergeti a kábelt, végén összetakarít. Tehát egy ilyen kvázi háttérembernek tekinthetjük valamennyire Istvánnak a szerepkörét, amit eredetileg kap. De egy sokkal komolyabb dologról van szó, és ugye újra és újra előjön az, hogy mit jelent az apostolság. Hogy az apostol az, az egy küldött, akinek egy feladata van, van egy üzenet, amit át kell adnia. Neki van egy, van egy célja, és mindannyiunknak van célunk az, hogy, hogy, hogy Krisztus, Krisztus mi megismerjük és megismertessük. Ez, a, ez az életünknek a célja, a kereszti életnek a célja. És, És azt látjuk majd a, ebben a részben, hogy, hogy, hogy Isten hogyan növi ki a feladatát. Hogyan lesz egy, egy emberből, vagy hogy mivé válik egy olyan ember, aki az asztalok körüli szolgálatra lett kiválasztva. És ezzel nem az a lényeg, hogy most egy karriert kell befűtni szolgálatban, mert karrier nincs a szolgálatban, a nem fölfelépülés, hanem leépülés van általában. Amikor lelkileg elkezdesz épülni, Bizonyos szempontból mész föl, -föl más szempontból mész le, le le le még inkább le, és tényleg még fizikailag is mész le, le felé És hogy, hogy egy nehéz dolog így a növekedés Krisztusban, mert nagyon sokszor bizonyos dolgokban elkezdünk csökkevényesedni. Olyan dolgokban, amikkel nincsen baj. Amikor az ember többet szolgál, kevesebb ideje marad munkára, családra, akármire. Vannak áldozatai Krisztus követésének és az elhívásunk felé való engedelmességnek, ez nem volt magyarul, de értitek, vannak nehézségei és vannak áldozatai, és isten az első vértanú a Bibliában, a, a Krisztusnak az első vértanúja, ha jól tudom, igen. Az apostolok cselekedet, a esetre, ő az első, aki meghal a hitéért. És... És nagyon érdekes, hogy, hogy, és erről már többször beszéltem, hogy ez a bizonyos mennyei perspektíva. Hogy hogyan tekintek az életemre, hogyan tekintek a körülményeimre, hogyan tekintek az éppen aktuális dolgokra az életemben, hogyan tekintek a felémrepülő kövekre István esetében. Nagyon de egy kicsit most előre rohantam, de, de ő lesz ugye a központi figura így a, a tanításban, és, és bár vannak dolgok, amik, amik Biztos vagyok benne, hogy mindannyiatoknak fognak szólni, hogy ú, nekem ez, ez megfogta, hogy István ilyen is ilyen volt, vagy az is az a gondolat. De hogy alapvetően szeretném azt, hogyha ha egy ilyen bátorító lenne, azt, hogy, hogy ezt lehet így is csinálni. És ne úgy érezzük bónkod, hogy át, én sose leszek vértanú, mert egyrészt, lehet, hogy leszel vértanú. Reméljük, hogy, hogy mindannyian eljutunk olyan szintű... Lehetőségek az, hogy megvallhatjuk a hitünket, és látja az az összevége, hogy hogy halált halunk. Magyarországon jelenleg nem így néz ki a helyzet, de sok sokszor kis dolgokban vértanú halált halunk a hétköznapokban, amikor vállaljuk Krisztust. Erről is beszéltem már nagyon sokat. Úgyhogy így nézzük meg így Istvánnak a történetét, meg így a, a halálát, meg a, a, a pert, amiben őt elítélik, hogy, hogy, hogy mi az, amit, amit Isten nekem akar, meg nektek akar adni. Mindenki saját magának, nem, nekem kell így... Berci, szerintem Isten neked azt akarjon mondani, hogy... Tehát jöhetek ilyen dolgokkal is, de hogy, hogy magatokban nektek mi az, ami, ami bátorító. Keressétek meg azt a dolgot, ami bátorítom, ahol esetleg hiányosságotok van Krisztus követésében. Lehet, ez az alapoknál van, hogy nem tudom, ki Krisztus mondjuk. Tehát, hogy, hogy nézzük meg így, így István életét. A hatodik fejezetnek a 7. versé így jutottunk legutóbb, azt néztük meg, és a 8-tól fogom olvasni a 8-9. versetet. 6, 8-9. István pedig kegyelemmel és erővel teljesen nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Azonban a zsinagógából előálltak némelyek, akik szabadosoknak nevezték, nevez, neveztek, valamint a ciréniek, az alexandriaiak, a cilíciaiak és az ázsiaiak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. Azt látjuk az első, vagy a 8. versben, hogy nagy, kegyelemmel és erővel teljesen nagy csodákat is tett a nép között. Ez nem egy ilyen költői megfogalmazás, ami tényleg ezeket a kifejezéseket használja, hogy nagy, cse, ö, nagy ö, csodákat is tett. Tehát egy olyan, olyasmi dolgokat láthatunk rajta keresztül, Istvánon keresztül, vagy olyan dolgokat képzeljetek el, mint ami Péter és Jánossal volt, hogy, hogy felállították ezt a béna embert. Vagy hogy ahol elment Péter, az álnyék, vetődött oda, oda, ő, az ő volt, az hiszem ő volt. Most megnézem, hogy ne tézzek le titeket tét tanítani Igen, ennek az árnyék 5. fejezet 15 ben. Tehát ha olyan dolgokat képzeljtek el, amit nem tudtak megmagyarázni. Ami biztos benne voltak a fókuszban, hogy olyan dolog történt, amiről nem tudunk, és hogy ezzel foglalkozott mindenki, hogy ez a, mi lehetett ez a dolog. És István egy ismert emberré vált. Egy, egy ilyen Hát nem tudom, milyen lelki celebbé, vagy, vagy nem is tudom. Tehát azt látjuk, hogy Isten dolgozik rajta keresztül, nagy csodákat és jeleket visz végig. És mi az, amit már láttunk, az apostolok cselekedetteliből az elejétől kezdve? Isten nem azért csinál nagy jeleket és csodákat, hogy nagy gyerek és csodák történjenek, hanem azért, hogy az emberek életében be, élet, embereket elérje, és hogy megtérhessenek, hogy hihessenek Krisztusba, hallják az evangéliumot. És Istvánnál is ezt látjuk, hogy ő... Hogy, hogy, hogy, ő nagy csodákat is jelekedett, és ez mindez azért van, hogy Isten rajta keresztül dolgozzon. Egészen annyira, hogy Istvánt megismerjük, és, és most, 2000 évvel később, vagy hát majd 2000 évvel később is üzenet van Istvánnak az életéből. Isten azért használ embereket, hogy, hogy másokat építsen. És ez, ez nagyon jó dolog, hogy minket is használ arra, hogy másokat építsen, még hogy hazánkunk nem is gyógyít. Talán, vagy nem tudom, hogy van-e olyan esetleg, mert akkor, hogy beállítjuk valamelyik ugye lámpák alá valahova. Ö, és azt látjuk, hogy, hogy vitatkoznak vele bizonyos emberek. És itt fölsorol olyan dolgokat, amiket nem igazán tudunk. Ö, hát megpróbáltam belőni, hogy mégis kik vitatkoznak vele. Ugye, így azt látjuk, hogy Péter nagyjából a zsidó hatóságokkal, meg a templomba beengedett, ö, Istent kereső zsidók, vagy nem zsidó emberekkel, meg a meg a zsidó emberekkel vitázik, tehát alapvetően egy ilyen belső, ilyen zsidó, nagyon sokáig a kereszténységre úgy tekintettek, mint egy zsidó szektára, egy új zsidó irányzatra. Éppen ezért nem is foglalkoztak velük. Amikor rájöttek a rómaiak, hogy ez, ez már ez nem egy zsidó szekta, hanem itt valami különálló dologról van szó, szóval akkor kezdték el a keresztényeket nagyon keményen üldözni. Amiről biztos törő történelmi még emlékeztek Mérónak, ezek az ilyen lángoló keresztes dolgai, meg ilyesmit. Ezek azután voltak, miután rájöttek, hogy itt valami teljesen másról van szó. Idáig azt látjuk, hogy főleg Péteren keresztül, Péternek amúgy is a zsidóság volt a fő célcsoportja, a zsidóság felé szól az evangélium. És akik itt föl vannak sorolva a 9. versbe, és nem fogok azzal szórakoztatni, hogy még egyszer felolvasom, vannak bizonyos szabadosok, akik a libertinusoknak nevezték őket, ők felszabadított rabszolgák, vagy rabszolgáknak a, a leszármazottai voltak. Tehát hadifogyókat ugye hoztak például, és akkor ők generációkon keresztül ugye mindenki beleszületett a rabszolgasságból, és egyszer csak valami módon őket szabadon engedték, elengedték az adósságokat, lejárt valamit, értitek? Tehát szabaddal váltak. Olyan embereket láttuk, akik ilyen, ilyen erőszakkal odahozott emberek. Valószínűleg kevés volt köztük a zsidó. Ö, vannak ilyen círénéjai, Ez Líbia Északkeleti keleti része, nagyjából 1200 km-re van círénél, Jeruzsálemtől. Tehát látjuk, hogy a szomszédból egy kis délutáni beszélgetése. Valószínűleg, a, hát, ha nem is fekete afrikaiak, de észak-afrikai emberek, akik, akikkel vitatkozik, ez már érdekes. Akkor vannak az alexandriaiak, a be tudjuk lőni, ugye ott volt az a világítótorony, az ugye a világ hét csodájában, az ókori világ hét csodájában benne volt, az oda 500 km, az se a szomszéd. Akkor akiket látunk még a cilíciaiak, ez a mai kurdok lakta vidéknek ugye az Törökország, Szíria északi része, és benyúlik egészen Iraknak a középső területeig. Az úgynevezett kurdisztán, ilyen ország, nincs csak ezt a területet, ez a kurdok, nagyrészt kurdok lakják. Ennek a területnek a széle, tehát így a, ha elképzelitek így a Törökországot, akkor ez egy ilyen kis kilógó valami, és ott a, a csücsökben hajlatnál van fönn. Az, az Arról a környékről jött emberek is vitatkoztak Istvánnal. Ez is 650 km oda, tehát megint csak a szomszédból jöttek az emberek. És aztán pedig ázsiaiak vannak, ezek kis-ázsiaiakat értenek alatt a mai törökország területéről származó emberek. Ugye pár később ezen a területen bejár gyülekezeteket, is itt található kis Ázsiában. Gyakorlatilag a Görögország... A, tehát ilyen szimmetrikus volt, amennyire fontos volt a korábban Görögország, annyira volt Kis Ázsia, fontos a római birodalomban. A fő, fő területe volt igazából a római a, az olasz, vagy hát akkor még nem tudom milyen félsziget neki, nem az a spanyol. Na mindegy, tudjátok, van Olaszország, ahol volt Róma, volt a romulus és Rémus. Na ez körülbelül ugyanolyan fontos vidék, de ez megint csak ilyen 1200 500 km távolság. Tehát hogy azt látjuk, hogy nagyon messzire jöttek oda emberek, hogy, hogy ősz vitára, vitába menjenek Istvánnal. És érdekes, hogy itt nem veszekedésről van szó. Mert amikor azt mondom, hogy vitatkozok valakivel, akkor a tátrában valami intenzívebb, mondjuk úgy, hogy inkább egymás fejéhez dobálunk dolgokatról van szó, mint eszmecseréről. De itt nem erről van szó. De arról van szó, hogy ezek az emberek elkezdtek beszélgetni Istvánnal, hogy figyelj, hogy van ez? Te azt mondott, de azt mondod, hogy ha Isten jó, és ez ismerősé válik, akkor hogyan engedheti meg azt, hogy ahonnan én jövök, Cyrénéből, ott gyerekek hajanak éhen? Mert nem lehetnek. Értitek, tehát, hogy, hogy elkezdtek beszélgetni arról, hogy te azt mondod, hogy Isten szeret, akkor ez hogy lehet? Hogy azt mondod, hogy volt itt egy fickó, aki föltámad, de figyelj, honnan lehet ezt tudni? Hát én nem voltam ott, nem láttam meg, hát nincs itt, hol van, jön jöjjön elő, hadd lássam én is, hadd, volt valami fickó, aki valami beledugta az ujját valami sebekben, ma én is bele akarom dugni az ujjamat azokba a sebekbe, hogy higgyek. Értitek, vitatkoztak arról, hogy próbálták győzködni, így, így megismerni ezt az egészet egy ilyen kritikus hozzáállással. Ezt manapság úgy hívjuk, hogy alfa. Az, ez a világ első alfa, hogy itt olvasunk, hogy különféle messzire jött idegen emberek, Eljönnek, oda mennek István, és elkezdenek vele beszélgetni. Nem keresztények beszélgetnek az evangéliumról. Mennyire nagy dolog. Már nem, nem, hát nem olyan keresztények, nem is zsidók. Tehát akik teljesen kívülről érkezett, messzire jött emberek, beszélgetnek Istvánnal. Isten egy... Pincért használt fel arra, hogy a nem a nemzsidók felé először. Itt az, az, az abbasdoló cselekedetében ezt olvassuk. Biztos volt Péter is, akiket, el, a, a, akiket elért nem zsidókat, De itt látjuk őket felsorolva, hogy bizony messzire jött embereknek tanította az evangéliumot. Mennyire jó dolog, hogy egy pincérből lesz az első, nem tudom, milyen alfa vezető. Aki nem tudná, az alfa, az egy olyan csoport, ahol nem keresztényeket meghívunk, és tíz alkalmon keresztül beszélgetünk az evangéliumról, meg, meg kereszténységről, és kérdeznek, és érdeklődnek, és, és hihetetlen, hogy, hogy nem hívőkör így beszélsz arról, hogy most akkor mit jelent Krisztust követni. Meg, hogy most akkor Jézus az, az tényleg, tényleg olyan, amilyennek mondja magát, és mi az a terület, amit az életemből nem bízhatok rá, vagy hogyan hogyan, hogyan, hogyan szólíthatom meg Istenet. Tehát, ilyen hihetetlen dolog. Na, itt egy ilyesmi történik. És... A tizedik verstől pedig azt olvassuk, hogy de nem állhattak ellene annak a bölcsességnek és a léleknek, amelyel beszélt. Eljönnek, vitáznak Istvánnal, de egyszerűen nem tudnak vele nem tudják azt mondani, hogy Á, ott azt mondtad, hogy ez, ott azt mondtad, hogy amaz, nem tudsz rá válaszolni, igazunk van. Mindenki hazamehet a ezer néhány kilométerrel lévő otthonába, és tudhatja, hogy egy embernek összetörte a lelki világát. Nem, hanem azt olvassuk, hogy nem tudtak egyszerűen belekötni Istvánnak a bölcsességébe. És nagyon fontos dolog, visszatérő motivum az apostolok cselekedetei, a szentlélek megint dolgozik. A léleknek nem tudtak ellenállni a léleknek, amellyel beszélt. Isten lelkének, amelyel beszélt nem tudtak ellenállni. És, és itt megint azt, hátjuk, hogy István, mint egy apostol eszköz Isten kezébe a szentlélek, István használja, hogy szóljon. Megint csak nem az apostolok cselekedeteit, nem István apostol cselekedeteit olvassuk, hanem a Szentlélek cselekedeteiről olvassunk. Ugyanaz, mint ami újra és újra előjön. És fontos kérdés az, hogy meggyőzhetek-e valakit Krisztusról, meg az evangéliumról. Mert mindig, amikor nekiállunk valakivel beszélni erről, először így, elhiszed, vagy most mi, mi, hol voltál tegnap este, vagy Étek valahogy szóba kerül a kereszténység, kinek milyen szempontból, és utána megpróbáljuk meggyőzni a másikat, hogy föl az érdeklődését, inkább így mondom. Meg lehet-e valakit győzni Krisztusról? Mert mindig ezt próbáljuk. És azt gondoljuk, hogy ha nem tudjuk meggyőzni, akkor az a személyes kudarcunk mert hogy biztos valamit rosszul mondtam, vagy hogy lehet ennyire önfejű és nem nyitott, és lelkileg vak, meg használhatunk ilyen nagyon szép kereszténynek ilyen, ilyen tünetmegállapításokat. Meggyőzhetünk-e valakit Krisztusról? A létre, lépés az 1. Korintus 2 hogy szeretném felolvasni annak a fejezetnek egy jelentős részét. Az 1. Korintus 2. Ú, uh, de hogy a Tehát egy Korintus 2, és az 1-től a 24-i olvasom. Én is, amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, mint nagy ékes vagy bölcsességgel hogy nagy ékes vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyság mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni közöttetek, csak Krisztus Jézusról, mégpedig még megfeszítetről, és én erőtlenség félem, és nagy rettegés között jelentem megnálatok. nálatok. Beszédeni is nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, nem, ám de nem a világnak, sem a világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten, Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett, elrejtettet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világfejedelmei közül senki sem ismerte meg, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott és emberi szív meg sem gondolt, az készítette Isten az őt szeretőknek. Nekünk azonban Isten kijelentette a lélek által, mert a lélek mindent vizsgál, még az Isten mélységeit is. Mert ki ismeri az emberek közül az ember gondolatait, hanem az, az nem az ember lelke, amely ő benne van. Ugyanígy az Isten gondolatait sem ismeri senki, csak az Isten lelke mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a szentérek tanít, lelkiekhez, lelkieket szabba. A nem lelki ember pedig nem fogadhatja el az Isten lelkinek dolgait, mert bolondságok neki nem képes megérteni sem, mivel ezt lelki módon kell megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítélheti meg. Mert ki, ért, ki, ért fel az úr, ki érte fel az Úr értelmét, hogy oktathat oktathatná őt. Bennünk pedig Krisztus értelme van." Ráíttam, hogy nincs 24 vers, hogy azt pedig de 16 vers volt. Azt látjuk, hogy Pál úgy megy a korintusiakhoz azt mondja, hogy úgy mentem hozzátok, hogy nem akarat teket emberileg meggyőzni. És az azért tette Pál, mert Akit belehet lehet érvelni a Mennyországba, az ki is lehet onnan érvelni. Ha én valakinek elmondok öt olyan mondatot, ami azt mondja, hogy hú, ez mennyire jó, tényleg mennyi, hát neked igazad van biztos. És nekem ez tetszik, úgy jó, úgy vége valami más. Vannak, akik fogékonyak így a lelki dolgokra, és mindenre nyitottak, ami éppen jön valami új, és ilyen spirituális dolog, belevetik magukat, hogy az az igazság. És aztán olyan következő is kivetik magukat abból, és belevetik másba. Ha emberi bölcsességgel próbáljuk meggyőzni az embereket, és azt várjuk, hogy majd a mi emberi bölcsesség meggyőzhet embereket, lehet, hogy sikerrel fog járni. De aztán jön valaki más, és ő is sikerrel fog járni. És jönni fog meg megint valaki, és ő is sikerrel fog járni. Van ez a magyar mondás is, hogy egy ebből szerzett vagyon ebből vészel. Ez ugyanígy igaz a lelki dolgokra is. Nem emberi bölcsességgel kell meggyőzni azt a másik embert. Nem fogja tudni meggyőzni az én emberi bölcsességem, úgy, hogy megtérjen. Lehet, hogy tetszeni fog neki, amit mondok, lehet, hogy hatásosan beszélek, vagy szimpatikusan a karakterem neki, de nem az én, nem azt fogja meggyőzni, amit én mondok. Mert hogy érdekes, hogy az evangélium egy teljesen stabil, logikus dolog. És ezt látjuk itt is, hogy Istvánnak próbálnak belekötni Istvánnak a bölcsességébe, Istvánnak az ismeretébe, de nem tudnak miért, mert az evangélium az egy teljes dolog. Csak úgy képzeljétek el, mintha lebegne négy méter magasan. Egy komplett zárt rendszer, ami tökéletes. Hogyan éred el? Nem tudod elérni földi viszonylatban, jó, most lehet botta, meg létráról, meg ilyenek, de hogy, hogy én most, ha itt van, lenne valami négy méter magason, nem érném el. Látom, hogy tökéletes, próbálok belekötni, próbálom felfogni, lehet, hogy megismerem az egészet, lehet, hogy telrajzot kapok róla, lehet, hogy nekem Ötvenen elmondják, akik már megérintették ezt a dolgot, hogy milyen és tökéletes képet festenek róla, de én a Földről ezt sose fogom tudni elérni ezt a dolgot. És ugyanígy van az evangéliummal is, hogy amikor én valakinek elmondom, elmondhatom bármilyen jól, hiszen egy jó dologról van szó, egy logikus, gyönyörű dologról van szó. Nagyon jó az evangélium, hogy valaki szeret. Ez egy jó dolog. Azt mondom Christophernek, hogy Christopher van valaki, aki téged szeret, Christopher örül neki. Na, látjátok, hogy örülnek. neki. De bárminek, hogyha azt mondja, hogy figyelj, téged, valaki annyira szeret, hogy belehal, akkor annak örülsz. De a Földről nem tudjuk ezt elérni. Az emberi logikával nem tudjuk megérteni, és miért? Azért, amit itt elolvastam. Nem fogom még egyszer felolvasni. Olvassátok el. Mert Isten dolgairól van szó, amit nem lehet emberileg megérteni. De Isten az ő lelkével meg tud győzni. Ezt hívjuk a hit ajándékának. Amikor Isten egyszer csak fölemel és odavissza ez a négy méterre tökéletes szeretethez. És azt mondja, hogy itt van. Fogd meg ez a tiéd. Azt akarom, hogy ez, ez az életed része legyen. Mint ez, ez rólad szól. Ez a megtérés pillanat, amikor elhiszed. És ezt csak Isten lelke tudja megadni. És euh, akkor kellek én egyáltalán a megtéréshez? Kellek ahhoz, hogy, hogy valaki, valaki megértse az evangéliumot? Szükség volt Istvánnak a bölcsességére? A Róma 10-hez lapozzatok légy szíves, Rómajakhoz ötlegőt 10, csak négy verset fogok felolvasni, Róma 10, 13-17, az lehet, hogy öt versenő, mindegy. Ö... Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözl. De hogyan hívják segítségül azt, aki bennem hittek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? És hogyan halálnak ki a nélkül? És hogyan prédikálnak, ha el nem küldik őket? Amint meg van írva, mi szépek a jó hírt, hirdetőknek lábai, szép a lábom ezek szerint. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Izsaiás azt mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Azért, hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Arról van szó, hogy nem tudsz mást elmondani, mint amit már te is meghallottál. Hogy mondd, tehát nem tudsz kitalálni dolgokat. Van a, nem tudom, hogy tervezitek-e megnézni, igen, akkor most fogjátok be a fülöteket. Van ez a Különleges állatok és megismerésük című film. Jó, ez nem? Nincs meg? Nem? Nincs. Jó, jó film, aki szeretné megnézni, most fogja be a fülét. De még nem olyan nagy spoiler. Van benne egy olyan mondat, hogy egy, egy fickó bekerül a varázslók világába, és olyan állatokat lát, hogy így, hogy így, így, így csak így nézjen különleges, mindenféle csoda és azt mondja, hogy ezt biztos nem álmodom. Miért? Mert én éneket nem tudok elképzelni se. Olyan dolog az evangélium, amit nem tud kitalálni ember, és szokták magyart emberek írtak, ők tarták ki. Nem, ilyen tökéletes rendszert nem lehet kitalálni. ami 2000 éven keresztül egy hazugság fennmaradjon. Hát a chemtrail mennyit élt, tudjátok, hogy a repülők vegyszerrel szórnak minket. Hát már erősen kiröhögik, aki azt mondja, hogy szerintem ebbe van valami. Tehát, hogy egy kétezer éves hazugságról lenne szó. Nem. Ezt az ember nem tud egy ilyen dolgot kitalálni. És ez, ahogy mi meghallottuk mástól, hogy Krisztus kicsoda, ugyanezt tudjuk elmondani. És itt jön be István a képbe, ő csak azt mondja el, amit ő hallott. És... Van egy, nem idején majd azt mondom. azt hogy, hogy el kell mondani ahhoz, hogy valaki meghallhassa és elhihesse. Egyszerűen az ember kihagyhatatlan idézőjelben része az evangélium átadásában, de ugye tudjuk azt, hogy, hogy Istennek a kövekből is tud magának fiakat támasztani. Nagy kegyelem az, hogy Isten minket használ, és nem a köveket. Pedig a kövekkel nagyobb sikert tudna elérni, mert a kőnek nincs saját akarata. Följönne, a kő egy morogni, rezegni, megfelelő frekvenciákkal mindenki megtérne. Isten meg tudna ezt tenni, de mégis minket használ. Nem tudom miért. Bizonyos szempontból nem örülök neki, bizonyos szempontból nagyon örülök neki. Isten így döntött. Isten szuverén. Minket akar abba használni, hogy mi legyünk az a rezgőkő, ami elmondja az evangéliumot, ami minket is, ami minket is elért, ami ezt mi életünket megváltoztatta. Miért? Nem tudom. De ez van. E és a az 1. Korintus 15-ben, napozzunk vissza, 1. Korintus 15-ben pedig. 1. Korintus 15. Itt leírja a választ az 1-től 11-ig, hogy, hogy hogy mi az evangélium. És nagyon érdekes, hogy, hogy itt, itt arról ír, hogy, hogy Krisztus kicsoda. Fölolvassam gyorsan. Esetekbe juthatom, testvéreim, az Evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben álltok is, mely által üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, amit hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Mindenek előtt azt, adna, azt adtam át nektek, itt kezdődik az Evangélium, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent az azután a 12-nek, majd megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre akik közül a legtöbben még mindig élnek, némelyek azonban elaludtak, azután megjelent Jakabnak, azután az összes apostolnak, végül mindenki után, mint egy torszülötnek nekem is megjelent, mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem volt hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok minnyáján, de nem én, hanem Istennek velem való kegyelme. Tehát akár én, akár ők, így prédikálunk, és így lettünk hívőkké. Így prédikálunk, és így lettünk hívőkké. Ezt mondjuk, mert ezt kaptuk. De mondjuk, mert megkaptuk. Ez egy természetes dolog. Ha hallasz egy jó lehetőségről, elmondod másnak. Ha hallasz egy jó hírt, hogy mit tudom én, folytatják az X, a a szívek szállodájából ugye kijött négy új rész, és ez annyira jó hír a lányoknak, hogy meg én is szerettem gyerekkoromban szívek szállodáját, hogy, hogy, hogy ne mindenkinek, hogy ah, van négy új rész, tudtad? ú nem tudtam, el is mondom a barátnőmnek, miért kaptál egy jó hírt továbbadod. Kaptunk a legjobb hírt, és továbbadjuk, már amikor továbbadjuk. Kellünk egyszerűen ebből a körbe. Viszta feled, most így sokot kaptál, nem baj, majd belejössz. És lehetnek, lehetnek különféle akadályaik. Érezhetjük úgy, hogy alkalmatlanak vagyunk. Érezhetjük azt, hogy hiteltelenek vagyunk, vagy nincs meg a teológiai tudásunk, vagy nincs meg a bátorságunk, vagy azt se tudjuk, hogy hogy csináljuk. És hogy mégis feladatunk, amit kaptunk továbbadni. Ennyi. Ennyi a feladatunk. És hogy mit csinálják, ha úgy érzed, hogy hitelem vagy? Ha hiteltelen vagy, akkor, akkor tudsz, hogy az Evangélium nem rólad szól. Ha megnézted, itt pár elmondta az Evangéliumot. Hol volt? Ő a végén benne volt, hogy engem is elérte egyébként, úgyhogy én most továbbadom. Az én megmentésem nem része az Evangéliumnak. Az én megmentésem az a következménye az Evangéliumnak. Az Evangélium nem arról szól, hogy én mit éltem át és mit tapasztaltam meg, az egy több szubjektív dolog. Az Evangélium az igazság, és Krisztus az igazság, az, amiről itt szó volt. Nehéz dolog, ezt kicsit emészgessétek, mert persze elmondod azt, hogy amikor, hogy te hogy tapasztaltad ezt meg, és ennek mindenképpen fontos, ezt jó elmondani, de nem ezt fogja az embereket megtéréssel ösztönözni, ez maximum beérve őket egy időre, Krisztus országába, vagy legalábbis egy gyülekezetbe. Az fogja őket örökre megváltani, ami az igazság, hogy Krisztus kicsoda és mit tett. Ez, ez, az, ez az evangélium, nem az, hogy én hogyan éltem ezt meg. Tehát, ha úgy érzed, hogy hitelem vagy, akkor nem rólad szólt át, mintük ez a hitel, hitelesség, az nem kérdés. Istenről szól, és Isten pedig hitelesíti magát, ezért látjuk azt, hogy Istvánon keresztül nagy jelek és csodák történtek, mert Isten ott hitelesítette magát. És Utána pedig nekiáltak vitatkozni Istvánnal, és akkor elhazott az evangélium. És biztos, hogy benne, bár itt nincs leíró, hogy sokan megtértek akkor. Mit kezdjek akkor, hogyha, ha nincs meg a teológiai tudásom? Akkor, amit felolvastunk korábban az egykorintusban, hogy Isten ismeri az ő mélységeit, és mivel ugye Isteni üzenetről van szó, ezért nekem miért kell félnem azt, hogy amit a sem ismerhetek, nem fogom tudni elmondani, hogy miről szól. Mint hogyha nem akarok Krisztofferem megint példálkozni, magammal példálozok, mondjuk, hogyha deriválás. Sokszor próbálták megtanítani, nem tudok deriválni. És azt mondanák, hogy álljék ki és mondjam el a deriválást. Hát én kiálljék és azt mondom, nem tudom, mert én ezt soha nem ismertem, az mely én nem mondjam. Most tudja? Komolyan? az, az, az, az középiskolában nincs mit tanulni. Jó van. Már Ö, szóval... Értitek, olyan dolgot nem tudsz elmondani, amit nem, nem tudsz, amit nem értesz. Éppen ezért az evangéliumot sem tudod megérteni. És itt jön be az, amiről olvastunk sokszor, hogy nem apostolok cselekedetei, nem az apostolok mondani valója, nem az apostolok teológiai tudása, hanem a szentléleknek a cselekedetei. Isten lelke fogja elmondani azokat a dolgokat, amiket kell. Ezért nem kell félni ahhoz, hogy nincs meg a tudásom, mert Istennek megvan a tudása saját magáról. Ha magamról kéne beszélni, sokat tudnék beszélni, szoktam is sokat beszélni, magamról, másról, más dolgokról. Értetek, Isten, hogy ne tudna magáról beszélni? Ezért nem kell ettől se félni. Könnyű ezt mondani, de gondolkozzatok ezen. Mégkezünk akkor, ha nincs bátorságunk. Akkor, amit már olvastunk, és amiben többször mondtam, az Abcsa 4.29-ben, amikor Péteréket először dobják ki a nagy tanács elől, a gyülekezetbe, és a gyülekezet miért imádkozik? Isten adj nekik bátorságot! Ha nincs bátorságot, kérj, mert nem lesz magadtól. Magadtól vakmerőség lesz. Tudod, van, jó mindegy. E, mint van ilyen vicc, de most nem fárasztok senkit vele. Tehát, hogy, hogy kérjünk bátorságot Istentől, ez ennyi. Sose lesz. Ne várt, hogy lesz több, hogy majd, ha meglesz a megfelelő teológiai tudásod, és hogyha kellőképpen jól éled az életeidet, bíjesületes vagy a munkádban, jól neved a gyerekeidet, és hogy rendszeresen fizeted a tizedet, ott van hátul a doboz egyébként. Tehát, hogyha ezek megvannak, akkor lesz meg a bátorságom, akkor se lesz bátorságod. Soha nem lesz bátorságot hozzá, ez a Angéliumot elmond, de Isten fog adni, ha kérsz tőle. Ha megvan a szándékod a bátorságra, a várod Istentől, akkor Isten meg fogja ezt adni. És mit csináljuk akkor, ha nincs módszertanom? A Máté 28.19-ben azt olvassuk, ugye ez Jézus, amikor kiküldött a hogy menjetek el és tegyetek tanítványokkal minden népeket, megkeresztelőeket tanítva, és hogy tartsák meg azt, amit én mondtam. Most így kötelezők röviden. Úgy kezdődik, menjetek és tegyetek. Menj és tegyed. Ha nem tudod a módszert, akkor menj és tegyed. Ha ötleted sincs, hogy hogyan kell embereket Krisztussal beszélni, akkor amikor menjünk karácsonyi fa az embereknek, gyere, menj és tegyed a kezébe. És mondd, hogy áldott karácsony? És meg fog nézni, hogy ez mi? Nem mindenki. De mondjuk húzd egy, és meg fogják ezt, miért kapom? Hát, mi igazából egy gyülekezet vagyunk, és csak szeretnénk, ezt majd elmondom előtte, hogy mit kell mondani, tehát, hogy szeretnénk, majd adok ötletet, inkább úgy mondom, hogy szeretnénk, hogyha így, így, így, így, így, így, így, így, így Jézus, akiről szól a karácsony, hogyha így őt megismerhetnéd, és hogyha így a karácsonyban így neki is szentelnéd egy kicsit nem csak a belginek, meg, meg, meg a veszekedésnek, hanem hogy, miért nem hogy, így van? Na, ki az, akinek a karácsony a tökéletesen békét betellik nem. Nem erről szól, na, de azért, na. Értitek? Tehát, hogy gyere és csináljad. Semmi nem kell hozzá. Csak annyi, hogy azt mondd, hogy Istenem még a karácsonyfad is sem merem odaadni. Kérlek, hagyj bátorságot. És kész. És kimész, és oda tudod adni, és bátorságot fogsz kapni. És húzva legyen, ember meg fogja kérdezni, miről van szó. És lehet, hogy százból egy ember azt mondja, hogy, hogy mesél nekem Krisztusról. És elmond, és megtér. Mi csináltál? Kimentél és adtál egy papír darabot neki, és azt mondta, hogy Értitek? Istennek tökéletes módszertana van. Ő majd adja, nek, csak menjünk és csináljuk. A tizennyedik verstől pedig azt olvassuk az Abcsel hogy hát ez nem mindenkinek tetszik, hogy, hogy, hogy István ilyen áldott tevékenységet folytat. Akkor felbújtottak néhány embert, akik azt mondták, hallottuk, hogy káromló beszédet mondott Mózes és Isten ellen. Ezzel felnázították a népet, a véneket és az írástudókat is, majd rátámadva elfogták és a nagy tanáccseré hurcolták. Hamis tanokat is állítottak ellen, akik azt mondták, ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni, ez szent hely és a törvény ellen. Hallottuk, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet lerontja és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Látjuk azt, hogy hamis tanuk jönnek, és a legkomolyabb vádat veszik elő, azt mondják, hogy kármolta Istent. Ez a leg, tehát ugye a zsidóságon belül a zsidó valláson belül és magán a zsidó provincián belül a legfőbb hatalom Isten volt, és az ő képviselői ugye a vallási vezetők. Fölöttük állt, hogy a Róma, mivel egy megszállt területről volt szó, de ez a legkomolyabb vád volt, amit elővetek. Nem azt mondták, hogy csúnyán nézett rám, vagy hazudott, vagy meglopott, vagy, vagy, vagy ellenem tört, vagy valami, hanem azt mondja, hogy kármolta Istent és Mózest. A legelejére mennek vissza a zsidóságnak a legelső, jó jóát az első, de hogy így visszamennek Mózeshez. Ilyen úgy képzeljétek el, mintha valaki egy zsidó közösségbe holokauszt tagadna. Azt mondja, hogy nem volt holokauszt hasonlóképpen iszonyatosan mindenki csoda hogy micsoda, káromolta Istent, ezt hogy tehette? Látjuk, hogy hamis van szó, leírja az ige, tehát nem káromolta Istent, de ezt hozták fel, tudták, hogy mi az a dolog, amit elég csak megpendíteni, és már az egész nép, egész nép azért, talpomon is mindenki kapát, kaszát ragad. És ugye felhergelik a vezetőket is, és nem volt nehéz. Mert Péteréktől kétszer olvastuk, hogy már volt ugyanez a Grémium előtt, ugyanúgy a vezetőség előtt ott volt, és eléggé fő voltak már piszkálva ahhoz, hogy most, most már még egy van. És akkor mondják, hát igen, van még egy ember, aki ugyanolyan, mint Péterék, akik megszöktek a börtönből. Tehát azért az is komoly borsa a vezető korral alá, hogy bezárnak valakit a börtönbe, és reggel mennek, és nem ott találják, hanem az zsinagógába, hogy mondja azt, amit nem akarják, hogy mondjanak. És akkor jön erre István. Tehát, ha valaki rossz volt rossz helyen, akkor István ilyen szempontból úgymond rossz kor volt, idézőjelben rossz volt rossz helyen. Lehető leg, legrosszabb dolgok történnek itt meg. Tehát így, amikor összeomlik az egész. És, és ismerősekkel azok, amiket mondanak, amivel vádolnak. Azt mondják, ugye, hogy káromolta mózes meg Istent, tehát hogy Isten káromlást követette, a másik meg, hogy azt mondta, hogy, hogy, hogy ez a Jézus lerontja ezt helyet és megváltoztatja a szokásokat, amelyeket mózes kaptunk. Jézus pont hogy ezek a dolgokkal vádolták meg. A, nézem, hogy hol, a Márk 14, 57, 58 az lapozatok, légy szíves, Márk 17, 14, 57, 58. Eh, nem meg legutójára, nem baj. 14, 57, 58. Néhányan ezzel a hamis vallomással álltak elő. Mi hallottuk, amikor azt mondta, hogy én lerontom azt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt egy másikat építek, amelyet emberi, nem emberi kéz alkotott. Itt ugye Jézusnak a, a nagy tanács előtt ugyanaz a tanács előtt van. És, és pont ezt mondják el. És A János 15-ben 15 pedig olvasunk arról, hogy Jézus mit mond arról, hogy mivel fognak minket vádolni. János 15, 18, 20. Tudom, hogy ez most kicsit így lehet, vagy hát lehetséges, hogy valakinek ez furcsa, hogy most miért keressünk ki dolgokat, és miért nem idézem csak. Azért szeretem sokszor, hogy nézzük meg, mit van az igai hogy lássuk, tényleg le van írva. Mert egyrészt a jobban megragad, másrészt szokjuk, hogy a Bibliánkat lapozgatni kell, főleg nekem kéne szoknom, és hogy, hogy így lássuk az hogy ez tényleg benne van a Bibliában. Ez benne van, ez a mondat leírva. Hát én erről valami mást hallottam, vagy másként emlékszem. Frist, szokjuk, a Biblia legyen a, mindig a mérce, amiből kiindulunk, nem az, hogy én hogyan sikerül egy igét fejből elmondanom. Úgyhogy ezért nézzük meg. János 15 18 20 -ig. A gyűlölt a világ, ezt Jézus mondja, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretne titeket, mint az övéit, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem az én, kiv én kiválasztottak titeket magamnak a világból, azért gyűlölnek titeket, a gyűlölt titeket a világ. Jézus azt mondja, figyeljetek, ha el nem így bántak, veletek is így fognak. És ezt Istvánnal szó szerint kell érteni és látjuk majd hogy hol van párhuzam István és Jézus között. Amivel Jézus megvádolták, szó szerint majd ugyanazzal vádolják, meg ugyanazok a vádpontok István ellen is. És lehet, hogy ellenünk is az lenne, az lenne hogyha ha ugye nem egy zsidó kultúrában élünk keresztényként, de lehet, hogy nekünk is van, hogy megvádolnak valamivel. Hogy hogy képzeled, hogy azt mondod, hogy, hogy a, nem tudom, a vezetőnek nincs igaza? Hát hogy, hogy lehet ez? Hát a, a lelki pásztor az ultimate tekintés, és ha ő mond valamit, akkor az biztos, hogy úgy van. Hogy képzeld ezt a dolgot? És lehet, hogy igazad van, de lehet, hogy megvádolnak vele. Miért? Mert Jézus is szembe ment a főpapokkal. Nem azt mondom, hogy valaki azt mondja, hogy nekem nincs igazam, akkor automatikusan nincs igazam, mert meg előképpen nagyot lépett. De értitek? Tehát Jézus is ugyanezeket kapta. Miért várjatok volna István, és látjuk majd később, hogy nem is várt mást? Miért vár, várta volna? És mi miért várjuk azt, hogy majd, ha megosztjuk az evangéliumot, könnyebben fog menni? Nem fog könnyebben menni. Tetszik, nem tetszik, ez van. Jön egy nagy de, és egy hosszabb kifejtés. És ez egy, ez egy örökség. És a 15. versben azt olvassuk, Abcsá 6. 15 ben hogy a nagy tanácsban ülők pedig minnyáján rátekintettek Istvára, és az arcát olyannak látták, mint egy angyalét. Itt nem arról van szó, hogy ő egy, egy ilyen baba arcú ruhamodell lett volna István. Lehet, hogy az volt, de, de itt nem erről van szó, hogy olyan volt, mint egy angyalét. Hanem nagyon érdekes, hogy, hogy mit jelent az angyal, az angelosz kifejezést használja itt. Az angyal az azt jelenti, hogy küldött. Üzenettel küldött. Tudjátok, mit jel, mi, mi jelenti mi, még azt, hogy üzenettel küldött? Na, szó szóval volt róla már sokszor. A betűvel kezdődik ez is. Az apostol. Az angyal és az apostol az ugyanazt jelenti mind a kettő. Ránéztek, és úgy nézett ki, mint egy apostol csupa betűvel. És nagyon érdekes, hogy így beszél erről a Máté 11.10-ben beverítő János, ugyanezt a kifejezést használja, a Revide Károli ezt követnek fordítja. Tehát, hogy egy, egy követ, akinek feladata van, aki képvisel. Akkor a Lukács 952-ben Jakabról és Jánosról beszél, mint angyalokról. Az angy Itt az az nagy angyali, megdicsőült, ragyogó feladatuk, hogy menjenek el egy faluval előre, és készítsenek szállást Jézusnak. Tehát egy hétköznapi dologról van szó. Őket is angyalnak hívja. Nekik is volt egy feladat, amivel elettek küldve. És a alatta 4.14-ben pár saját magáról beszél, mint Jézus angyaláról. Hát, ha valami arcoskodás, akkor ez annak tűnhet. De nem, nem erről van szó, hanem páraszom hogy én egy küldött vagyok, én egy szolgája vagyok, ugyanúgy, mint az angyalok Istennek a szolgája, ugyanúgy, mint Jézus szolgája vagyok, egy üzenettel elküldve. Használta volna ugyanazt a szót, azt a szót is, hogy apostola vagyok, Krisztus apostola, amit sűrűbben használ. Itt viszont tényleg arról van szó, hogy ránéztek, és úgy tűnt nekik, mintha egy angyal lenne. Ezt így használja, nagyon plastikus kifejezéseket használ a görög. Hogy olyan volt az arca kinézete, ahogy ránéztek, úgy tűnt nekik, minthogyha egy angyal lenne. És ez is ismerős lehet a 2 Mózes 34 végén, olvasunk egy olyat, hogy amikor lejön Mózes a hegyről, akkor ragyog az arca. Egy idő után szólnak neki, vagy hát így leteríti az arcát, mert ő nem hogy elmondja, hogy mi az üzenet, aztán szólnak neki, hogy figyelj, Mózes baj van, valami valami fájdalom, vagy ilyesmi, mert hogy itt világít az arcod. És Mózes azt csinálja, letakarja az arcát, és amikor fölmegy Isten, az akkor megint kitakarja az arcát, és amikor visszamegy megint, akkor elmondja az üzenetet, és megint betakarja az arcát. Látjuk, hogy egy ilyen fizikai átváltozás történik Isten jelenlétében. Furcsa nekem is az, tehát ugyan, hogy ilyen, ez, ez a most mit kezdek most itt is lesz szél, és a Berci miért nem világít, akkor ő biztos nem eléggé szent. Igen, nem vagyok eléggé szent még, de rajta vagyok az úton, majd egyszer belehalok, és akkor kész lesz. Tehát, hogy, hogy itt egy természetfeletti lényhez hasonlítja. Miért? Mert nagyon Isten közeli állapotban van István. Hogy ránéznek, mondják, hogy itt, na, na, na ő már nem feltétlenül emberi sikon létezik, csak ez az ember. Már kiül az arcára az, hogy ő Istennek közelségben van. Ugyanúgy, mint Mózesnek az arcára kiült, hogy Istennel találkozott. És ugyanez van, amikor ne, mi Istennek közelségében vagyunk, akkor kiül az arcunkra. Lehet, hogy nem leszünk angyul baba arcúak, még sokkal nagyobb szakállal menne, az mondjuk jó lenne, de hogy, hogy lehet, hogy nem történik ilyen változás, de egyszerűen, amikor elkezdünk Istennel minél több időt tölteni, átalakul az arcunk is. És minél kevesebb időt töltünk vele, az is akkor is elkezd átalakulni az arcunk. Csak nem angyeli lesz, hanem nem tudom, nagyon megöregszünk kívülbelül. Ennyire életközeli az, hogy Istennel kapcsolatban vagyok-e, vagy nem? Nem csak ilyen, ó, van a lelki életem, meg van a földi, hanem, hanem ez a kettő, ez összefor. Isten nem csak a lelkemet akarja. Isten az én testemre is hatni akar. Isten hatni akar a fizikai dolgaimra is. Mind áldásokban, mind a fegyelmezés területén, ugye erről is a Jakab, Jakab levelében. És, és Isten nem csak a lelkünket áldja meg ilyen ragyogó érzéssel, hanem úgy leszik, a testünket is. Tapasztaljuk is, ilyen, ilyen mértékben nem, mint Mózes meg Isten, de tapasztaljuk ezt, hogy Isten fel tud minket fizikai erővel is tölteni. Amikor, na nem ragozom, tudjátok, miről beszélnek. És... Sokkal fontosabb a lelki változás, mint a fizikai. Ez olyan, mintha azért járnál moziba, 4D-be, 4K, nem tudom, 8K, bármi, nagyon királymoziba, mert legalább leülhetsz. Ez, értitek, ekkor a különbség, az, hogy most kit érdekel, hogy Istvánnak világított az arcát, mennyire közel volt Istenhez? Vagy Bózesnek világított az arca, látta Istent. És nem a szemeiről van szó, hanem a lelkéről hogy, hogy Isten nem ilyen szoros kapcsolatban beszélhet Istennek. Ez sokkal fontos, mint hogy világít az arca. És nézhetett, ki volna, nézhetett volna ki úgy, mint az ördög maga István. A lényeg az, hogy Isten nagyon közös, szoros kapcsolatban van. És a hetedik fejezetet nem fogunk felolvasni az egészet. Tegyétek meg otthon. Az elejét meg a végét olvasom. Akkor a főpap megkérdezte Istvántól, valóban így van ez? Tényleg ezek a vádok, amiket mondanak, ezek így vannak? És ő, ő pedig azt mondta, férfiak, atyám, atyám fiai és atyák, hallgassatok meg! A dicsőséges Isten megjelent ami mi atyáknak, Ábrahámnak, és akkor itt elkezdi elmondani azt, hogy Isten hogyan került kapcsolatba a zsidósággal, hogyan lépett be a zsidóknak az életébe. És beszélt erről, erről nagyon sokáig, és eljut a templom építéséig, 47. versnél vagyunk, még nem Salomon épített neki házat, Istennek. De a magasságos nem kézzel csinál templomban lakik, ahogy a profécia mondja, a menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolja, milyen házat építhetnétek nekem, mondja az úr, me, vagy melyik lehet az én nyugalmam helye? Nem az én kezem alkotta el, mint ezeket? Keményakú és körülmetéletlen szívű és fű emberek mindenkor elmesszegültök a szent léleknek, ugyanúgy, mint atyáitok. itt már ezt a vezetőknek mondja. A profétek közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megöltek, megölték azokat, akik előtte hirdették annak az igaznak az eljövetelét, a mesiásnak az eljövetelét, akinek most árulóvivá és gyilkosaivá lettetek ti, akik a törvényt angyalok közvetítésével kaptátok, és mégsem tartottátok meg. Amikor ezeket hallották, haragra kerjedtek szívben, és foguka csikorgatták ellene. Ő pedig, mivel szentilekkel teljes volt, az égre emeltet tekintett, és látta Isten dicsőségét, és Jézust Isten jobbja -e felől állni. És azt mondta, én már látom a megnyílt eget, és az ember fiát, az Isten jobbja -e felől állni. Erre hangosan felkiáltottak, bedugták a fülüket, és egy rárohantak, majd kiűzték a városon kívülre, és megköveszték. A tanúk pedig felső egy, egy Saul nevű ifjú lábaihoz rakták le. Mielőtt Istvánt megkövezték, ő így imádkozott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Majd térdre esett, és hangosan így kiáltott. Uram, ne rót fel nekik ezt a bűnt, és miután ezt mondta, meghalt. Nem csoda, hogy ez lett a következmény. Ugyanazokat mondja el, mint Péter. Most hallják harmadszor a vezetők, hogy ti meg Krisztus, mert nem hallgatatok a messiásra. És ugyanezt tették az atyaitok a profétákkal, és ugyanaz, a, a, ugyanaz az Isten több elfogló van bennetek, most bennetek. És rájuk mutat, rájuk néz, mint ami bennük volt. Ti vagytok a szégyenfolt, magatok szégyenfoltyai vagytok. Harmadszor kapják ezt meg. És azt mondják, hogy na ebből elég volt. És fogják, és hát azt olvasok, hogy a fogukat csikorgatták. És itt még nem érjük a tetőpontot, hanem azt mondja, azt mondja István, hogy látta Isten dicsőséget, és ö, fölte, mivel, ő pedig, mivel számtélekkel teljes volt az a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, Isten jobbja felől állni, és azt mondta, íme látom a megnyirteget, és az ember fiát Jézust, az Isten jobja felől állni, a legkiemeltebb ilyen látom azt, akiről beszélek, és akit én megöltetek. Na ekkor, ekkor pattan el az agyukba az a bizonyos húr, és kiviszik, és megkövezik, és megölik. És nagyon érdekesek a párh az egész pervei Jézussal ugyanazok a, ugyanazokat a, a vádakat hoznek fölellene. Koholt vádakról van szó. Nem, nem büntetik meg, tehát nincs, nincs az a halálúsra, meg nincs keresztre feszítés, de nagyon hasonló a legvége is. És ez a... Ú, uh, de durva. Ezt nem tudtam eddig érzés, nekem ez volt így... Nagyon érdekes. Egy kivétel van a végén. Ugyanúgy azt mondja István, mint amit Jézus mondta, hogy Uram Jézus, ved magadhoz lelkemet, Isten a kezedbe teszem a lelkemet. És azt is mondja, hogy Uram, ne rózd nekik ezt a bűnt, ezt is mondja. De van egy dolog, amit nem mond István. Hogy, hogy Atyám, miért hagytál engem? Mert az aty soha nem hagyta el Istvánt. Amikor a legbrutáli, egyik legbrutálisabb halálmód. Tehát itt nem kavisdobálásról van szó, hanem a világ valaholétezett legmérgesebb tömege a legdurvább kövekkel izomból dobálja. És meg és, és ilyen körülmények között is, István egy áll, és egy, ott van Jézus. És itt tudja, hogy ott van vele. És ez azért van, mert Jézust ott az Atya a kereszten. Jézus vállalta a teljes elválasztottságot Istentől azért, hogy ahogy Istvának, hogy nekünk se kelljen soha többet vállalunk, Soha többet nem találkozunk azzal, hogy egyedül vagyunk hagyva. Szokták mondani, hogy mindenki egyedül hal meg, ez nem igaz. Lehet, hogy belemehetnénk teológiaiak, hogy aki nem, aki nem jár Istennel, aki nem tért meg, aki nem adta át az életet Krisztusnak, az lehet, hogy egyedül hal meg, de aki átadta, az soha nem lesz egyedül, mert Jézus mindig ott van vele, és ezért nem mondja azt. Nagyon érdekes ez a párhuzam, és mennyire bátorító, hogy soha, ha a legdurvább halálban vagyok benne, ha a legnagyobb megaláztatása között vagyok, akkor sem vagyok egyedül, akkor is a világ mindenható Istene velem van, személyesen velem. Nem ott van mellettem 30 méteres közelben, és ha szólok, akkor oda néz, hanem ott van velem végig. És ezért nem mondja azt, amit Jézus is mondott keresztén, mert ez nem volt igaz. Ott volt vele Jézus végig. És mi olvasunk, hogy egy teljes ember volt, ezért látta ezeket a dolgokat, ezért nézett ki, mint egy angyal, ezért tudott Isten rajta keresztül csodákat tenni. Ezért volt az, hogy egy egyszerű pincérből egy olyan erejű evangélista, és az első mártér lett, hogy így még mindig hatással van arra, hogy hogyan, hogyan viszonyulunk, mi mindig tanulunk az életéből. Miért? Mert Isten közelségében volt. És rábízta az életet Istenre. Ő sem volt hitelesen, neki is meg voltak biztos a maguk foltjait, Szoktok mondani, hogy a katolikus egyházban belül szent István, meg szent Pál, meg, de nem azt jelenti, hogy tökéletesek voltak. Nincs tökéletes keresztény. Miért? Mert minden keresztény ember tökéletes ember nincs, Ergo, nincs tökéletes keresztény ember, mert nem lehet lehetetlenség. Nem leszünk hitelesek, nem leszünk soha kellőképpen képzettek, mindig lesz egy olyan kérdés, amire nem fogunk tudni válaszolni. Soha nem lesz meg a megfelelő bátorságunk. Soha nem fogunk tudni a nagyon extra, okos, körműnfó része késsel adományzat az emberekhez oda menni az evangéliumban. Lesznek lehetetlen pontok. Lesz, amikor azt mondjuk, hogy én nem tudom, hogyan osszam meg bele az evangéliumot. De nem erről, nem ez a lényeg. Hanem ahogy, ahogy isten is szentélekkel teljes volt, és végig ott volt az a mennyei perspektíva neki a végén a fizikailag is. Ott volt, hogy nekem, nekem már minden megvan. Mindentől kezdve Diadalmenet, még hogyha kövek között akkor is. Úgyhogy legyünk ilyen apostolok, legyünk ilyen kitartással apostolok. És az utolsó, amit szeretnék felolvasni, egy utolsó ígevers, és ez már ez a, a végszót, tehát ez nem fog semmit sem mondani. A zsidók 12.1.2. Zsidókhoz írt levél 12.1.2. Azért mi is, akiket a bizonyságok így nagy fellege vesz körül, Isten csak egy kis csafat a felhőből. Mi is, akiket a bizonságok így nagy fellege vesz körül. Féretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm a gyalázattal nem törődve elszenvedte, elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára, jobbjára ült. Hajrá! Ez a majd üzenet, hogy hajrá! És csináljuk! Zsidók? Nem gyakabb. Akkor Krisztik meg, jó? Nem, őt sem mekorrigálta magát, hogy kegyelen van. Jó, hajrá. Úgyhogy ez az üzenet mára, hogy csak így tovább. Lesznek elesések, lesznek elbukások. Szeretünk titeket, Isten is szeret, nem, hogy el. ide is jöttek bármikor. Úgyhogy hajrá, hajrá, csináljuk. Köszönöm Istenem az, hogy te ilyen, ilyen hatalmas és érthetetlen és, és, és néha őrült ötletekkel előálló Isten, vagy, hogy, hogy használsz engem, meg, meg így használsz minket, meg, meg megtartasz minket, meg így, így nem növekszünk szuper mértékben, így, így számban, de hogy így tartod ezt a gyülekezetet, és, és hogy, hogy, hogy hiteltelenek vagyunk, meg bátortalanok, de akkor is te használsz, és adsz, adsz, adsz így, ad, adod a te hitelességedet rajtunk keresztül, és így nem is érdemeljük meg ezt, de mégis. És köszönöm, uram, azt, hogy, hogy ismernek, adtál egy kitartást, így bátorságot, és mennyi perspektívát a, a halálig. És ebből tanulhatunk, hogy bátorítás lehet nekünk, hogy igen, létezik ilyen. És létezik az, hogy te soha nem hagysz magunkra minket. És, és köszönöm ezt, uram. És bocsáss meg, hogy, hogy mi néha akarunk futni tőle. Én nem akarok futni tőle sokszor, de, de te még olyankor is futsz velem együtt, és, és, és ott vagy, és, és nem hagysz el és újra, és 77 hétszer megbocsájtasz nekem. És, és szeretnék, uram, kérni, hogy hogy, hogy forgas ezeket az igéket a szívünkben, hogy, hogy így lehet, hogy volt most valami érzelmi hatás, legyen ebből egy gondolkodás, hatás legyen az életünknek átformálódásul, ami tőled jön. Ne emberi változtass meg gondolkozásunkat meg az életünket, hanem, hanem a Te igazságod, Uram. És, és ezek mind lelki dolgok, és nem érthetjük, de, de Uram, kérlek, hogy ad mindannyiunknak. Kérlek, hogy, hogy akik, aki nem ismer Téged, akik nem ismernek Téged, vagy, vagy, vagy csak így, Sejtik, hogy, hogy te ki vagy, vagy lehet, hogy nagy tudás van a fejükbe csak nem érik el ezt a, ezt a tökéletes igazságot, mert a fejük felett lebeg. Uram, kérlek, hogy őket emelt föl hozzá, de Uram, hogy, hogy ez, ez így váljon nekik így az, így azonnal így, így valóság az életünkben Add a hit ajándékát, uram ezeknek az embereknek, hogy megtérhessenek. És uram kérlek nekünk értünk, értünk is, akik már így, így, így megtapasztaltuk ezt az igazságot, de, de elfelejtkezünk arra, hogy ez nem rólunk szó, hanem csak rólad szó. Kélek, uram, hogy adj nekünk is. Emlékeztet, és kérek szentelőleg, ígértet, hogy emlékeztetni fogsz minket. Kérek, hogy emlékeztes minket minden alkalommal, amikor, amikor elkezdünk eltérni azról az útról, amit te akarsz nekünk adni, hogy, hogy emlékezzünk és térjünk vissza, és, és használj. Ti egy nagy dolgokat rajtunk keresztül is, Uram. És kérek szentelek, hogy töltsd be minket. Add, hogy, hogy így annyira tele legyünk, hogy nem tudj már más hatni, hanem csak te tudsz hatni bennünk. Kérek, Uram, hogy hogy vágyunk -e erre, várjuk azt, hogy, hogy megtölts minket, a a lelkeddel, uram, hogy ezt a gyülekezetet, hogy megtöltsd ezt a várost, és hogy, hogy emberek élete megváltozzon, és, és örök életük legyenek, hározatból az időségre lépjenek, és, és egyszerűen csak uram, így, kérlek, hogy használj minket ebbe továbbra, és bár alkalmatlanok vagyunk, meg el fogjuk rontani, de öröm de kérlek, használj, és hogy azt, azt meg ezen keresztül is a te, a te kegyelmedet, a te, a te szerető természetet, és, és így, egyszerűen csak köszön, uram, hogy így. Így vagy nekünk a <coughs> <coughs>